מזמור כ"ו לדוד שופטני אדוני כי אני בתומי הלכתי ובדוני בטחתי לא אמעד בחנני אדוני ונשאני צרפה חיליותי ולבי כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמיתך לא ישבתי עם מתי ואם נעלמים לא אבוא, שנאתי קהל מרעים, ואם רשעים לא אשב, ארחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך, אדוני, לשמיע בקול תודה, ולספר כל נפלאותיך, אדוני, אהבתי מעון ביתך. ומקום משכן כבודיך. אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי. אשר בידיהם זימה ומינם מלאה שוחד. ואני בתומי אלך. פדני וחונני. רגלי עמדה ומישור במקהלים אברך אדוני.